Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 26. El, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Toți oamenii au aceeași obârșie, Adam, iar Adam în Dumnezeu. Toți oamenii sunt egali și pământul este locuința tuturor ca să trăiască în pace unii cu alții. Toți oamenii au nevoie de același mântuitor, Domnul Isus, prin care pot fi fericiți acum și în vecii vecilor. Dacă este un singur soare și toți oamenii se bucură de el, fiecare luând lumină și căldură după bunul plac, tot așa, fiind un singur pământ, ei ar trebui să se bucure în mod egal de tot ce dă pământul. Lucrul acesta însă nu se poate realiza din pricina păcatului care locuiește în om. Tot omul are în el firea păcatului, mândră și egoistă, care îl îndeamnă să se întindă în drepturile lui. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să fie egali, pentru că toți au o singură gură, o singură inimă, un singur stomac și pământul asigură hrana pentru toți. El n-a făcut clase sociale, partide politice, religii, națiuni și alte despărțiri care împing pe oameni la hoții, la ură, la războaie și la tot felul de fără de legi. Cât timp va stăpâni păcatul pe pământ, oamenii se vor mânca unii pe alții. Numai credința în Domnul Isus Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, poate aduce omul în starea lui de la început, așa cum a fost creat de Dumnezeu. Celelalte rețete de îndreptare a omului sunt sortite eșecului. Trăim toți din bunătatea lui Dumnezeu, de aceea trebuie să ascultăm de El, să-i fim recunoscători și mulțumitori, pentru că numai așa pacea Lui ne stăpânește și numai în pacea Lui suntem fericiți. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Dumnezeu pune hotare locuinței omului. Să rămânem în hotarele puse de Dumnezeu și nu vom greși în nimic față de adevăr. Dacă cineva rămâne în hotarele neprihănirii lui Dumnezeu, își va cunoaște și hotarele fizice ale ființei și familiei sale. Dumnezeu n-a făcut popoarele, de aceea nici hotare pentru ele n-a făcut. Câte popoare au fost pe pământ și nu mai sunt. Ceea ce este făcut de Dumnezeu rămâne. Omul rămâne chiar dacă fizic moare. El se va înfățișa odată înaintea scaunului de judecată pentru ca să dea socoteală lui Dumnezeu de faptele sale. -ti tine, meu, cu mele plin, cu bucurie cânt pentru tot ce am și sunt. Dar mai prim și mai frumos, fieți în Isus Hristos și prin tine-năspârșit, Eu pe Tatăl prea să la Laudă, laudă, Dumnezeului slăvit. Versetul Versetul 27 ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dumnezeu a sădit în om rațiunea ca să se folosească de ea atât pentru apărarea vieții fizice, cât și pentru câștigarea și apărarea vieții spirituale. Viața spirituală nu se află decât în Dumnezeu. Cine caută pe Dumnezeu, ajunge la viață, ajunge la adevăr. Dumnezeu este așa de aproape de fiecare făptură încât orice încercare, cât de mică, spre căutarea lui, este urmată de biruință. Dumnezeu se lasă găsit de cei ce-l caută. Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-l găsească. Deci este partea omului să caute pe Dumnezeu. Dacă omul își face partea lui, Dumnezeu cu atât mai mult și-o face pe a sa, adică se lasă găsit. Dumnezeu a așezat omul pe pământ cu acest rost, să-l caute pe el și să-i slujească. În aceasta este fericirea lui. Pascal, după ce citează pasajul din Ieremia 29, 13 și 14, cei ce îl caută pe Dumnezeu îl găsesc, zice Nu găsești niciodată decât pe Dumnezeul pe care îl cauți. Cei ce caută pe Dumnezeul adevărat, Dumnezeul care a creat universul văzut și nevăzut, îl găsesc, iar lucrul acesta se vede din trăirea lor. Felul de a fi al lui Dumnezeu este întipărit în toată mișcarea ființei lor. Cei care fac din interesele lor un Dumnezeu se vede tot din trăirea lor. În Roman capitolul 1, versetele 19 și 20 se spune limpede fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Lumea, spunea Voltaire, este făcută cu inteligență, prin urmare ea a fost făcută de o inteligență. Inteligența lui Newton provine de la o altă inteligență. Iată câteva din gândurile unor înțelepți care limpezesc adevărul despre Dumnezeu. Kant, marele filozof, spunea După cum o față este frumoasă pentru că dezvăluie un suflet, tot astfel lumea este frumoasă din cauză că prin ea vezi pe Dumnezeu. Francis Bacon spunea și el filozofia studiată în mod superficial te îndepărtează de Dumnezeu Studiată însă în adâncime, te readuce la Dumnezeu. Einstein, la rândul lui, precizează Ceea ce rămâne veșnic de neînțeles în univers este faptul că acest univers poate fi înțeles. Max Hartmann, un om de știință în ale biologiei, vorbește despre minunea armoniei dintre univers și gândirea noastră. Cea dintâi dintre îndatoririle noastre este dragostea de adevăr și credința în el. Numai omul care caută adevărul cu sinceritate, adevărul despre Dumnezeu, îl găsește. Să se silească să-l găsească, bășbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Uneori, adevărul trebuie căutat în buzunarul de la vestă, spunea cineva. Dăm în continuare câteva din gândurile unor vechi scriitori creștini care ne ajută să înțelegem mai bine versetul acesta. Sfântul Ioan Gură de Aur a fi aproape sau departe de Dumnezeu, atârnă de omul însuși, pentru că Dumnezeu e pretutindeni. O suflete al meu, Dumnezeu e totdeauna cu tine, iar tu trăiești, iar tu trăiești ca și când ar fi departe de tine. Sfântul Chiril al Ierusalimului În tot locul se află Dumnezeu, dar nu se cuprinde în nici unul. Sfântul Tihon pe acela care este pretutindeni, caută-l pretutindeni și lăsând toate, caută-l numai pe el, căci negreșit îl vei găsi. Sfântul Ioan Damaschin Dumnezeu este întreg pretutindeni, totul în toate, deopotrivă în cele mari și în cele mici și totul mai presus de toate. Caută-l pretutindeni pe cel ce este pretutindeni, el este și în înălțimea cerului și în adâncimea sufletului nostru. Tertulian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 și când stau și când mă duc, Dumnezeu meu, când cu bucurie, cânt pentru tot ce am și sunt, dar mai timp și mai frumos, ție -ți când Iisus, Hristos, și prin tine sfârșit, când pe tatăl prea să vin. Lauda, la. Versetul 28. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. În Dumnezeu este o continuă mișcare. Viața ca și lumina se păstrează numai în mișcare, și duhovnicește este tot așa. Cine se mișcă, trăiește, trăiește în Dumnezeu. Nemișcarea este moarte și moartea este descompunere. Da, acesta e marele adevăr. În Dumnezeu este viața și mișcarea. Noi facem parte din viața interioară a ființei supreme, adică Dumnezeu, și ne ducem viața în El, cum atâtea ființe trăiesc în noi, neștiind lucrul acesta. Dumnezeu este totul și totul este în El. Un înțelept creștin spunea, întregul cosmos este trupul lui Dumnezeu. Noi trăim în Dumnezeu chiar ca ființe fizice, dar nu ne dăm seama de acest lucru. Ca ființe spirituale, oamenii născuți din nou suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Un creștin de demult, Anselm de Canterbury, spunea Din simplicitatea supremă nu poate ieși nimic care să nu fie identic cu principiul din care purced. Ceea ce vine din Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu. În Dumnezeu fiind viața și mișcarea, totul este după planul său cel veșnic, hotărât până în cele mai mici detalii. Nimic, deci, nu este la întâmplare. Vorbind despre evoluție, dr. Maximilian și Doina Ioan, în articolul Cum a apărut viața pe pământ, din Almanahul părinților, 1981, pagina 18, spuneau, cităm, Evoluția implică prezența întâmplării și întâmplarea nu poate fi redusă la nimic altceva decât la întâmplare. Hazardul poate să ducă la nașterea unei specii inteligente, capabilă să creeze o civilizație remarcabilă. Întâmplarea singură poate transforma în miliarde de ani o simplă celulă într-o ființă care vrea să iasă din limitele strâmte ale propriei ei istorii spre țărmurile nesfârșite ale universului. Mai departe, la pagina 19, autorii se întreabă Dar ce este viața? Există ea ca atare? Răspunsul este nu. Ceea ce există este organismul, adică o entitate capabilă să se reproducă și să sufere mutații. Am încheiat citatul. Se pune însă o întrebare simplă. Dacă nu există viață, ci numai organism care se mișcă, atunci moartea există? Ce este moartea? Dacă moartea se poate defini, Viața, de ce nu se poate? Săvantul francez François Iacov, laureat al premiului Nobel în anul 1965 pentru medicină, în cartea sa Logica Viului, pagina 81, scrie Există așadar ouă la femele și animalicul la masculi și acest fapt trebuie să fie suficient pentru a produce întreagă complexitate a unui om sau a unui animal. Dacă refuzi ideea unei facultăți formative, dacă respingi intervenția oricărei forțe misterioase, dacă vrei numai cu ajutorul legilor mișcării să organizezi particulele din materiile seminale pentru a le transforma în om sau animal, problema este insolubilă. Nu este posibil ca unirea celor două sexe să formeze o lucrare atât de minunată cum este corpul omului sau al unui animal, Poți să crezi foarte bine că legile generale ale comunicării mișcării sunt de ajuns pentru a dezvolta și a face să crească părțile corpurilor organizate, dar nu poți să te convingi că ele ar putea vreodată să formeze o mașină atât de complicată. Am încheiat citatul. Ceea ce se înțelege din citatul de mai sus este adevărul că viața, în toate formele ei, nu e o întâmplare, ci este rezultatul unei gândiri, a unei inteligențe superioare, adică Dumnezeu cel atotputernic, atot înțelept și atot bun. Autorul amintit mai sus spune limpede, viața naște viață și numai din ea. Pastior, spune același autor, a exclus definitiv orice posibilitate a generației spontane, Chiar în cazul ființelor microscopice, viul nu se naște decât în viu. Dumnezeu este viața, tot ce este viu vine din el. Filozoful Kant zice, într-un ceasornic, o piesă este instrumentul mișcării celor alte piese, dar o rotiță nu este niciodată cauza eficientă care produce o altă rotiță. O parte există pentru alta, nu însă prin alta. Nu în natura roților se află cauza lor, ci în afara lor, Într-o ființă capabilă să-și pună ideile în execuție, ceasornicul nu poate nici să producă piesele scoase din el, nici să corijeze defectele lor prin intervenția altor piese, nici să rectifice singur atunci când este dereglat. Dăm mai jos câteva definiții ale vieții gândite și spuse de unii savanți. François Jacob Viața nu este altceva decât principiul de luptă contra destrucției. Bihat Viața este ansamblul funcțiilor care se opun morții. Cuvie. Viața este forța care rezistă legilor ce guvernează corpurile brute. Gheote. Viața este forța producătoare contra acțiunii elementelor exterioare. Libig. Viața este forța motrice care neutralizează forțele chimice, coeziunea și afinitatea dintre molecule. Democrit. Viața este o părere, dar vine Cicero și spune... Viața nu e nimic pentru cel ce e rob. George Călinescu Viața organică e o savantă compensație. Un lucru trebuie știut. Viața nu poate fi fabricată. Rabinat Tagore Viața este un dar pe care îl merităm numai atunci când îl dăruim. Gide, Viața este unicul bun. Dacă ești Licia, viața este o nebunie. O comedie neserioasă. Un rău. Dacă ești om de treabă și serios în căutarea adevărului, viața este singurul bun care trebuie apărat și folosit spre bucuria altora. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Este vorba despre Aratos Solevs, poet și astronom grec care a trăit între 305-240 înainte de Hristos. Citatul este luat din poema sa didactică intitulată Fenomenele și sună astfel. Cu Zeus să începem, niciodată să nu trecem bărbați fără a vorbi de El. Sunt pline de Zeus drumurile toate, pretutindeni, toți avem nevoie de Zeus, căci al Lui neam suntem. Nu poți fugi de Dumnezeu cum nu poți fugi de aer, zice același poet. Ideea aceasta spusă de poeții greci, suntem din neamul Lui, o întâlnim și la unii scritori creștini mai de mult spusă în altă formă. Sfântul Vasile cel Mare zice că omul este o făptură care a primit porunca să devină Dumnezeu. Sfântul Grigore de Nisa scrie, omul este fața omenească a lui Dumnezeu, iar Sfântul Macarie cel Mare spune limpede, între Dumnezeu și om există cea mai strânsă asemănare. Suntem din neamul lui. Făpturile se cunosc după neamul lor. Credincioșii sunt din neamul lui Dumnezeu cine din neamul lui Dumnezeu, face numai ceea ce Dumnezeu face. În înțelesul noului legământ, din neamul lui Dumnezeu sunt numai oamenii născuți din nou din Dumnezeu prin sămânța cuvântului său. Lucrarea se împarte în două, copii ai lui Dumnezeu și restul. Maxima pe care o folosește Sfântul Apostol Pavel când zice, suntem din neamul lui, nu e spusă în înțelesul noului testament, ci în înțelesul general, că orice făptură fizică are viața din Dumnezeu, iar omul care are puterea de a judeca, de a vorbi și de a făptui lucrări, este din neamul lui, al Creatorului. Maxima este o judecată scurtă care te obligă la altele mai lungi, așa este și maxima aceasta amintită de acest mare slujitor al lui Hristos. Să ne gândim mai adânc la înțelesul ei. Filozofia greacă și orice filozofie este ca nuca, nu-i toată bună de mâncare, spune învățătorul creștin din secolul 2-3, Clement Alexandrinul. Adevărul este un bun pe care trebuie să-l iei de peste tot unde îl întâlnești, spunea cineva și un înțelept indian caută și în scrum, poți găsi bijuterii și acolo căci filozofia cea de afară, greacă, nu este în totul contrară legii lui Dumnezeu, după cum nu este nici în toate privințele în concordanță cu ea, spunea Origen. Origen considera filozofia greacă drept un preludiu al creștinismului. Tertulian, din potrivă, zicea, Ce poate fi comun între un filozof și între un creștin, între discipolul greciei și al cerului, între negustorul faimei și cel al mântuirii, între plăsmuitorul de greșeli și restauratorul adevărului, între hoțul și paznicul adevărului. Fericitul Augustin spunea, dacă păgânii au emis vreo părere justă, aceasta trebuie convertită în folos pentru creștini, procedând ca fiii lui Israel, care au furat vasele de aur și argint ale egiptenilor ca să le întrebuințeze pentru slujba lui Dumnezeu. Sfântul Isidor Pelusiotul, când din învățătură străină vom fi cules ca albina atât cât e folositor pentru învățătura noastră, apoi de rest putem să ne lipsim. Sfântul Vasile cel Mare îndemna pe tinerii creștini să cerceteze scrierile filozofilor și să scoată din ele nu numai desfătare ci și roadă, la fel ca albinele, care în timp ce culeg mierea se bucură și de mirosul și culoarea florilor. Amfilohiu din Iconium, prietenul Sfântului Vasile cel Mare, vorbind despre cărțile păgâne, zicea Potolește-ți mintea cu studii, cu cărțile poeților, cu comentariile istoricilor, exercitându-te în meditațiile subtile ale filozofilor. Îndeletnicește-te cu aceasta în chip prudent, culegând din toate ce e util, evitând ce e vătămător. Să înveți cu băgare de seamă cele ce -s folositoare pentru lauda virtuților și critica viciilor. Sfântul Iustin Martirul, referitor la scrierile păgâne, este de altă părere. El zice, despre religie nu se poate învăța nimic adevărat de la maeștrii greci. Trebuie să ne ferim de amăgirile, înșelăciunile și seducția lor. Să ne întoarcem iarăși la versetul de mai sus. Suntem din neamul lui. Luând înțelesul duhovnicesc, să ne punem cu sinceritate întrebarea Suntem cu adevărat din neamul lui Dumnezeu? Suntem noi născuți din nou, din El, prin credința în jertfa Domnului Isus și printr-o pocăință adevărată? La ce ne-ar folosi multă filozofie și multă teorie a cuvântului lui Dumnezeu dacă trăirea noastră nu arată chipul Domnului Isus? Cine-i născut din Dumnezeu, adică cine e din neamul lui Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu.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 Dumnezeu le când cu bucurie, când pentru tot ce am și sunt. Dar mai târziu și mai frumos, fiesc în Isus Hristos și prin tine, nesfârșit, i pe Tatăl tău să vin. Laudă, laudă, Dumnezeu lui slavim și e laudă, te duc, Dumnezeul meu Și când stau și când mă duc Dumnezeul meu Când cu bucurie, cânt pentru tot ce am și sunt Dar mai plin și mai frumos, ție ți cânt Iisus Hristos. Și prin tine nesfârșit, din pe tacăl prea să Laudă, laudă, Fie laudă Jefe, dumnezeul meu e slab. Si el laudă, dumnezeul meu, aș vește prag. când pentru tot ce -l am și sunt, dar mai plin și mai frumos, fii scând Hristos și prin tine sfârșit, când pe Tatăl prea să laudă, La la Dumnezeu lui slăvi.